Василь Юхимович Шевцов. Рід. Міфи та легенди України. Ракові пухлини в структурі суспільства або що таке мафія? Суспільство, біологічна популяція ніколи не буває однорідним. Воно поділяється на багато різних об'єднань за різними ознаками і задачами, що вирішуються тією чи іншою групою. Найменше з таких об'єднань – сім'я, де чоловік і жінка доповнюють один одного за можливостями і здібностями, збільшують власну життєздатність і вирішують задачу відтворення суспільства, продовження роду. За цією ж ознакою формуються більші групи родин, в які входять кілька сімей під наглядом або старішини роду, або патріарха – того, хто дав початок усій родині. Об'єднання може відбуватися за професійною ознакою, коли гуртом можна зробити те, що не під силу одному. Таких об'єднань може бути стільки ж, скільки видів занять у людстві – лікарі, вчителі, фермери, металурги, шахтарі, художники. За розрахунками вони можуть бути дуже великими, а тому не стійкими. І часто розпадаються на невеликі об'єднання, що конкурують за територію в суспільстві і під сонцем. Об'єднуються такі професійні групки в професійні союзи з тим, щоб вибороти додаткові пільги в суспільстві по відношенню до інших професій, союзів та державних інститутів. До державних інститутів відносять армію, суди, поліцію, податківців, митницю, службу безпеки, територіальній і галузевій адміністрації. Всі державні інститути створюються, як писав ще давньогрецький філософ Платон, виключно для захисту владу маючих від власного народу. Бо, за словами того ж Платона, жодна армія ще не захистила свій народ від зовнішнього ворога, доки сам народ не підіймався на свій захист. Державні інститути своєю задачею мають регуляцію взаємовідносин між людьми в даному державному об'єднанні, виписування правил і норм поведінки. Моральні кодекси, звичайно, з користю для себе, щоб гарно їлось і пилось. Захист інтересів одного та інтересів мішків з грошима. Головна задача при цьому – не переборщити, бо коли оббираєш рядових членів суспільства, які годують і себе, і тебе, маєш не обібрати більше, ніж дозволяє життєздатність народу. Щоб кінь, який тебе годує, не впав, знесилений і не здох. Бо хто тебе буде годувати потім? Механізми регуляції взаємовідносин між державними інститутами і народом є ринок, гроші і професійні спілки. Діячі останніх найчастіше теж перебираються під покрівлю влади і служать не стільки професійному об'єднанню, скільки власним інтересам і інтересам влади. Часто це не подобається робітникам галузі, і коли терпіти настає сил, Одних професійних лідерів виганяють і обирають нових, які йдуть знову старою стежкою. Конфлікт з владою може дорого коштувати, треба якось примиряти обидві сторони. Держава – найбільше об'єднання із сталих і має функцію захисту і агресії по відношенню до сусідніх народів. Не було б суддів, не потрібна була б і держава. Бувають і тимчасові союзи кількох держав проти однієї чи кількох інших. Такі союзи створюються з цією ж метою – захисту і агресії. В усіх областях діяльності людства не обов'язково територіальних. Особливості більшості союзів є те, що після досягнення перемоги вони розпадаються. І починається боротьба всередині самого союзу. Всі об'єднані людей створюються виключно для захисту від зовнішнього агресора або для захоплення чужої території, а тому не стійкі за своєю природою. При розподілі влади і місця біля державного корита не всім бажаючим дістається бажане, і тоді утворюється група людей, які теж хочуть, але не можуть законним шляхом оббирати тих, хто працює. Так утворюються кримінальні групи, банди, мафії, групи, що ігнорують закони влади і шляхом насильна, перерозподіляють частину багатства, створеного народом на свою користь. Такі угруповування підривають авторитет влади, поїдають те, що мало дістатись владі. Влада миритись з цим не може і створює для порушників тюрми, констабори, карні зони, де перевиховує законно неслухняних. Щоб грабувати безпечно, в угруповуванні необхідно мати представників влади, особливо тих, у кого дуже гарний апетит і хто не доїдає з державного корита. Так з'являються законні клани і мафії, ордени і партії, які під гаслами боротьби за інтереси народу бажають перерозподілу державного продукту на свою користь. Такі об'єднання найстрашніші для влади, і тому їх необхідно або знищити в першу чергу. Вони для влади страшніші, ніж карні злочинці, бо останні не претендують на корито, або взяти їх під свій контроль, поставивши на чолі власних представників. Ще кращий варіант для влади – самі організувати свої партії, клани, мафії. Наприклад, організуємо дві, три, не більше, партії, які імітують боротьбу між собою, але їдять з одного корита і служать тим, хто при владі і при мішках зрушима. Якщо ж, всупереч правилам гри виникають, і об'єднання не підконтрольні владі, тактика змінюється на протилежну. ініціюється створення якомога більшої кількості партій, щоб чубились між собою і не загрожували владі. В цьому випадку влада користується правилом розділяй і володарюй хочеш перемогти, розділи народ, партію, інше об'єднання зсередини, і примусь їх бити один одного а потім приходь і відновлюй справедливість. По відношенню до опрацюючих, до народу, всяка влада є паразитом, з яким необхідно миритися. Бо хтось має створювати і організовувати суспільство, щоб воно не руйнувало і не вбивало само себе. Згадайте, людина за біологічною природою хижак. Але ще більшими паразитами є клани і мафії, бо вони кровопивці без обмежень, на відміну від влади. І нагадують ракову пухлину в організмі суспільства. Мафії і клани найчастіше гинуть разом з державою, або трансформується держава, перебудова з тим, щоб знищити клани і мафії, правда, потім виникають нові, і так без кінця, або її захоплять інші держави, знищать місцеві клани і розповсюдять вплив своїх власних кланів і мафій. Прочитавши написане, можна подумати, що ситуація безнадійна, що завжди є паразити, експлуататори і народ, якого експлуатують, тримаючи за волів. У дійсності суспільство – це єдиний живий організм, в якому влада має стільки, скільки дозволяє їй сам народ. Відносини між владою і народом – це в усіх випадках компроміс, межа і рівень якого залежать від освіченості і духовності суспільства в цілому. Чим освіченіше і духовніше суспільство, тим важче на ньому паразитувати, а тому в усі часи влада бажає в міру темного населення, покірного і сумирного. З іншого боку, такий народ неконкурентноспроможний по відношенню до інших народів, тож і тут має бути компроміс. Дійсно вільним, в межах загалі можливого, може бути лише високоосвічений і високодуховний народ, до чого, в першу чергу, маємо прагнути і ми, українці-русичі. Давним-давно частина нашого орійського роду залишила батьківщину і в пошуках кращої долі пішла до дворіччя. Не просто склався подальший шлях нашої рідні. Обставини склалися таким чином, що час поставив їх на перехресті різних цивілізаційних потоків, визначивши роль організації та належного функціонування грошових потоків, свого роду кровоносної системи, значної частини людства. Так казав Ісус Христос, неможливо служити одночасно і Богу, і мамоні. Разом з позитивним змістом гроші несуть у собі спокусу паразитування на них, перетворюючи бізнес в ракову пухлину суспільства. Коли гроші стають над усе, зникає мораль і етика, руйнуються всі божі і просто чисто людські якості. Все, що має попит, можна продати і купити. Тож із часом саме наші далекі родичі стають основними організаторами работоргівлі, а нині і людськими органами, торгівлі наркотиками, зброєю, всім, що приносить прибуток. Не гребуючи ніякими бізнесовими технологіями і постійно продукуючи нові, вони стали ізгоями в усьому світі їх виганяють, їх нищать, їх ненавидять, при тому, що більшість із них не причетні до того негативу що супроводжує їх як членів єврейської громади. Але у них гроші, і через них отримується вседозволеність. Тож їх терплять, плазують, підлещуються, Чого не зробиш заради грошей і без проблемного існування? На жаль, гроші — це дуже важкий наркотик, і подолати залежність від нього вдалось небагатьом. Ось тільки потім, в підсумку життя, страшна карма чекає на носіїв рукотворного зла. Карма, якої не побажаєш і найлютішому ворогові. Та не існує безвихідних ситуацій. Згадаймо біблійну притчу про блудного сина, коли юнак, усвідомивши низкість свого шляху, повертається до рідного порога, і батько прощає йому все, бо він повернувся. Якщо ті, хто вважає себе обраним Богом Єговою, усвідомлять свою роль у нинішньому аморальному суспільстві, Згадають себе, звідки їх корені і хто вони є, якщо відмовляться від чужого Бога і його настанов, якщо зрозуміють, що не людина для грошей, а гроші для розквіту людства, то матимуть надію на повернення блудного сина до великої орійської родини. Кінець книги. Дякую усім за підтримку мого канала, за те, що ставите лайки,